Якщо хочеш бути почутим, встань подумки на місце опонента. Тебе зрозуміють, коли зрозумієш ти. Це був її абсолют, категоричний імператив. Вдихнувши на всі легені травневого повітря Прип'яті, вона зауважила, що чим далі до полудня край небо є до непроникної загрозливої синяви. Уся атмосфера навколо здавалася густою, аж сірою, і саркофаг у сиро-синьому повітрі стояв похмуро, як велетенський безлюдний корабель на якорі. Тільки б не прообраз Титаника. Чи ж витримає той якір? Було парко, і серце стискалося немов перед грозою. А може вона обдурювала себе? Може це очікування допуску туди, де вона вірогідно побачить Олеся, туди, де ось уже два роки в уяві ступала слідами проклятого експерименту? Чи ж могли вони провести його бездоганно, повестися абсолютно інакше? Відповідально, мудро, передбачливо. Та експериментувати належить в лабораторіях і на тренажерах, ризикуючи лише власним життям. В особливому відділі Інна дістала перепустку-допустку у центральний зал. Інну супроводжувала привітна жінка, інженер з техніки безпеки. Вона прихопила з собою дві брезентові сумки з червоними хрестами, ущерь напхані хто зночим, і запропонувала гості перевдягтися. Ішли довгим перехідним коридором і без вусі юнаки у військовій формі. Зовсім діти, подумала Івна, двічі перевіряли їхні документи. Розміри центрального залу, а надто висота, приголомшили екскурсантку. З вибачливою усмішкою супровідниця показала Інні на вертикальну металеву трабину. «Ви ніколи не займалися альпінізмом? У голові не запаморочиться? Про всяк випадок не дивіться вниз. Підніматися буде не швидко. Ліфт не працює». Інна мовчки взяла з рук жінки другу, набиту медикаментами та бентами сумку, ні слова не сказавши їй про нудоту і запаморочення. Що третій день дошкуляли її, як тоді, після автокатастрофи, отруювали таке змістовне і потрібне для осмислення подій життя у зоні. Вони поволі піднімалися все вище і вище по вертикалі. Сумка сповзала вінни з плеча, туфлі на шкіряних підошвах так і норовили сковзнути по відполірованому металу. Інна таки подивилася вниз з якоїсь божевільної позначки. Інодота вмить підступила до горла. Але ж вона ніколи не боялася висоти. Вона вчепилася, що сили у металеві поручні, аж кісточки пальців білими крапочками воску засвітилися між склепінням і безодної в залу. Певно персонал станції, як пожежники-космонавти, має б спартанську загартованість, подумала з неба якою повагою. І раптом гостре лезо, що знагло увійшло у серце, як вогняний струм блискавки, коли вона побачила з вікна Олеся. Лезо, що його зацитькувала цілу ніч, приспала, обдурила удовиною розважливістю думок, аж прикипіло воно намертво обугленим затверділим рубцем. Раптом це лезо вивернулося, пройняло те серце змучене наскрізним пекучим болем. Олесю, це мав бути кінець третього кругу. В білій одежі білий ангел, Руку подавав згори. У турбінному цеху воліли бачити її живою. У мажзалі з диявольською потужністю гули турбіни. Інна геть захрипла, перекрикуючись із жінкою-гідом, яка селкувалася водночас зробити для журналістки популярний виклад і про роботу турбогенераторів, і про обчислювальний комплекс «Скала», і про позначку «Плюс-24» під живильним вузлом реактора. Саме там знімав показники приладів на зв'язку з блочним щитом управління наладчик Володимир Шашинок, другий із станційників, кого поглинула в свою смертну безодню та епохальна ніч. Інна вже наблизилася до стіни, що була спільною для третього та аварійного блоків. ніби магнітом притягала її сталева, що той сиріцький схлип. Тануча в масштабах велетенського залу лискуча табличка, яка лаконічно сповіщала, там, у завалах четвертого енергоблока, знайшов свою могилу Валерій Ходимчук. «Коли б не заживо похований», – думала Інна. «Найунікальніше зловісно-повчальне поховання за весь 20-й вік. Могила пересторога». Інні розповідали, що Валерій спостерігав циркуляційні насоси у режимі вибігу ротора генератора. За задумом експерименту він мав працювати за інерцією. Проте не вистачало енергії, і чим менше обертів робив генератор, тим менше подавалося води у реактор. Насоси кажуть трясло, як у лихоманці. Ті останні секунди, які приголомшена зміна в заціпенілому очікуванні невідомого прожила до вибуху, мабуть, були неусвідомлено безмовним воланням у вічність. А що ж востаннє подумав він, Валерій Ходимчук, кам'яним водоспадом, відрізаний від усього живого світу, залишений невідворотністю судьби віч навіч зі смертю? Що чув він уже потьмареною свідомістю? Препіння радіоактивної пари, сатанинське галотіння вогню.